A fost odată când a fost că dacă nu ar fi fost, nu s-ar povesti, apoi ci că era odată un om însurat, și-o omă și trăia la un loc cu soacră sa. nevasta lui, care avea un prunc abia de câteva luni, era să mă ca în proastă, Da, nici să nu era tocmai hâtră, așadar nici una esteață cât de cât și în schimb amândouă două care mai recară într-una din zile, omul nostru iese pe afară după de ca fiecare om. Scărțâit -o ușii, o trezit-o să vede pe sa, care dormea pe cupțiori ziua în ameaza mare. Ha? Care ești? Ce să fie, că noi? care noi? Dumnealui țâcă și cu mine, nu-i Mi destul? Nu, țâcă, el a deschis ușa Ieși, mătăi În am Lizy, doar am auzit O deschis -o, Ion, și tot el a închis-o Da-i și treaba vecută-nsa Cu cine? Ușa, fată, hai, deși eu deschis-o Să iată afară! Să o mai deschid dată, când s-o întoarci și altfel de ce? Da și eu am struci și barbatul ăsta. Vine ca să ducă, să ducă ca să aibă de unde veni. Nici că te poți hodini aici la voi. Asta cam așa-i. Cate să ți piești măcar o lecuță, cât el lipsă. Am să mă stradă că tare mai sunt ostenită. Ai și de ce, maică? Destul de ai trudit de azi. Prea destul, prea destul. Când zic în cântișel și poate... Hai să vedem care adorme mai degrabă, matariu-ar zică. Nani, nani, puiul mami, Să crești mari și voinic. Ai adormit? Frumosule, ești leit, maică-ta. Să nu-ți fie de, de am să-ți pun o cortică roșă. Aaaa, și cu tine. nu a răsărit. Căiți! Nu cuptor, cu trebuie să pe mamuca. Și ca mine unul în două. Pe din lapte, vai, nici a ta, a Așa, convigește-te sub sobă. Aici e ma bine. E bine, dar dacă... Aolee, copilașul meu, alea, alea, alea, alea, și Copchilu! Care și muara? Care are de picoare! Vă vadă, ii si! Disa Care sa bilua muare! Dimini, dimini, dimini, dimini! Dimini, dimini! Dimini, dimini! Dimini, dimini! să dimini! mă, Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Dimini! Așa că focul de mâță ne Știu, pe limbă, de hardea necuprinde mă drag! de-am așteptat să faci... să de-aia! Așa V-am lăsat dormitând și acum vă aflu boșind ca din Atâta e mort. polvată, atâta tică! Iată, de oameni, mi-i sa că nu ințeleg o a murit? Optilu! Optilu! Optilu! Optilu! Optilu! Optilu! a Nu ce puteți să ne pasă? Mă ne retrăgăm când drumul șed din doar. Tamăn în capul copilului. Şare de moare. O, oh, o, oh, stai, catele mici, cele multe și cele grele. Mult poștea m mai văzut în viața mea, dacă voi mișcă. Mă duc în toată lumea. Și doi aflanții, și mai de carea, voi mai întoarce acasă. Iar dinu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 Vrească să alungăm mâța asta, mămucă! Să să tăiem niște vreascuri! Și deci să mergem în ocolo vigilor. Și toate astea <gânt> numai noi! Câte vreme bărbatul o să preumblă tenele în ne știe pe unde! <gânt> Iată-mă, taică Iată-mă, eu era Ată-te-ar să te bată La unde se scându-ne? Ei, uite aiurea Te-ai bun să le cauți cu trai stă și cu câine după tine? Păi, a pornit unul, mă duci vocea așa. așa Erau să te ducă drept sub roțele căruții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 Nei ai dat cu capul de pragul de sus Oh, iar istoria aceea Am spus de mai multe ori, dar se vede degeaba Lasă drumurile pe seama drumețelor și întoarce-te la casa ta La femeia ta, la copil. Adică stai aici e gândul cel bun? Aici stai Și să știi de la mine Un tată nici nu poate da altfel de gânduri fișorului lui Hai măi tarcatului! Tatăle Tatăl ce-a lui. lui? Noi pe ale noastre. Ia să ne vedem noi de drum. E grul cu asile. E și să spun mai năsări. Lucru lucru mare. Ei, ei. Tu vezi ce văd eu. Unde? Cu pe a Adică la. La deși, la deșe. Ei, ce zici. Ei, ce zici? ăia lui. Ei, ei. Rândița, mătură o gradă. Și cu mătra mărioara. Cu doamnița, la fac. Și adineauri o hrăni păsările. Și crezi, neata? ne Și nu fi pățădi să o de pe cu păi ce să pățească? Mai nimic ca, Atâta doar că Ion l-a lăsat și dus de răul lor pe lume. Chiar așa? Păi chiar! El mi-a spus, când o trecu prinde retul porce. Că sărăcile femei! Da, pe unul căinez, că o trebuie să fac și-o făcut de prostia și de lenea lor, băi. I-am ușit să mai zic și eu, s-ar putea ca întâmplarea asta să-l fie de folos lor și lui. S-ar putea, Da. Nu prea văd eu cum Eu văd, dar nu-ți spun Poți de cu lumei Eh, și așa mai tarcatule, a? Și tot te uiți înapoi, a? ți de mâță ori de câr. E, am găsit eu să veni. E, las, că mâță, o mă întâlni noi cât e de drumul nostru dacă acum încolo. Lasă drumurile, băiete, pe seama drumețelor și-ntoarce-te la casa ta. Ascultă-mă pe mine. Ba, nu mă nici cum. Eu o som de o vorbă și nu de mai multe. Hai, Tancadule, hai, vreungoși. <fie> Uh. Bună ziua, bade! Mulțumesc, domnitare! A văzut? Poți să mă hodinești și mă leacă pe pis, pe ăsta? Păi poți, cum din nou? Numai pe mine să mă ierti, că nu te primesc cum s-ar cuveni, dar ce mai e? nu văd o de treabă. Ei, lasă, nu te-ți închisă, nu-ți face grijă. Ei, ușor de zis, nu-ți face griji. dar de-ai știmnea de dimineață mă chinui tot așa, cu banii asta? Cu banii cu banii Încolo și încoace? Și... În tot mai de fapt. Cu ce gând tot alegi cu dânsa în brațe, păi, nu se vede. Nu, mărturisesc că nu. Prea. Pe de dimineață cum îți spun, mă car carpoșețu ăsta de soare în bordei, ca să am lumină și nici că pot. Oh! Oh, oh, oh. Asta era raba, să zic. Eu. Asta asta, că de și o în la casă ca tot omul... Da, okay, asta... dar bine, dar topor, topor, n-ai la îndemână. Am. Hă? Și dacă am, lașimii buni. Ia-l omule de coadă, A, spargi fi? o bucată, uite atâta de păreti... Și, și... Și soarele o intra înăuntru sângur, bre. Măi, să fie. Da, cred că ai dreptate, și o care m-am ostenit ziule ca-ntreagă, ca să fac... Ei, cu bine și cu sănătate. Cu bine eu auzi, iau Hei, hei hei! Ei, he, he, he, bine să aibă omul capul pe umeri, dar dacă are și-o leacă de minte, îi și mai bine! parnică ne nevasta mea, Parnică și nu prea prea, Păi dimineața iei nișor, Să vei jos de pic cu piori, Păi și pe-o să așeze, Să mai doarmă pe îndeamnează, După masă ar mui și... Dar nu-i cinește ieși. Ești <gătării> să nu-mi spor. Mă de grea te Văd că și Aș peste tine-o asta, măi, omule, măi. altfel. Eu drumețesc aiurea ești eu un cauză te mâncă cu o vorbă de duh și cu un cânt. Și Cine prea din dintre noi, urma Că tu, perină micuță, să mai doarmă o, o lecuță, Doarme, doarme și iar doarme până o cuprinde foame. -a -a -a. Și toți măi, așa, te strâng ochii și -le. Ale mere, măcar s-o rog de tăt, de când umblu pe lumea așa, uite, că nu mai le duc nici grija. Îi fi înfometat, să poate. La vremea asta acasă căpătai și tu, un os, un, un colturi din măligă de asta. <fie> Întoarci te măie, de la casa ta, la femeia ta, că lângă tânsa ție rostul și nu pe iurea. Nu mă întorc! nu mă întorc orice mi-ai spune, iar în rostul mi nu e dacă nu iei și-a piste or ori mai făle, mai vede. Dar ce faci, badevor, de unul sângur? Iartă-mă, așa cu gândurile, cu necazul... E, și te potrivești lor? Păi, ce altă să fac? E, dar nu le băga în și gata. Uite bărbatul meu. Sigur? Păi de cu zori să canonești cu un țăpoi, să a zvârl în pod o gramadă de nuși și nici una nu a ajuns sus. Țăpoi? Eu las în plata lui. Stau la parcă, văd lumea, mai schimbă o vorbă cu tine, cine? Lasă adică terea să se frământe atâta mm. așa în zadară, ei și altă să fac. îi pot fi de bun ajutor? Dar mă rog, un sac, un sac, ca toți sașii, n-aveți aici la dumneavoastră? Avem, cum nu? Ei, păi dacă aveți, spuneți nușile și în mm. și la burcați îmi pot... Și mai atâta zarbă și de degeaba. Ei, știi că ai dreptate. Ei, știu, vezi bine, pui doar pentru paie și fân, nu pentru nuci. Vaselii! Vaselii! Ia sacul din tine! Ia, ia După câte îmi dau seama, prostia nu-i de un fel. Ia să-mi văd eu de drum și să nu mă mai încurc la vorbă cu fitecine, că atunci chiar că mă iau de gânduri. Auzi! Să-ți lușile în pot cu țăpoiul și ei nici să-i pese. Ori fiind pe și alte femei mai frățoase și mai hâtre decât tata. Dar Da, da, da, da Dacă nu te înțeleg la greu și nu, nu se năcăjesc la nicazul tău, tot degeaba. Stai lângă stai tâi, sănătos, lângă mama copilului tău. Oh, da. Uh, acum parcă clip să-ți dau dreptate. Mai cu seama după ce le văzute astăzi și ieri. Dacă mi-aduc aminte de unile și de altele oh, și de de sare, mi se și le la cap și e bine să-mi iau câmpii. Hai, tarcaful, hai, unde ești, băi, pătaie? Hă? Du-și acasă? ei, du-te sănătos. Ți s cozi, mai esteți? Lasă, că mă-i că și fără tine. Zua bună, oameni buni! ce-a la noi? A, chiar că nu pare să fie pre bun. Aveți cumva amănunțul pararei? Necunoscutul îi pe oameni și mai. Bă, oricum, bă, noi pentru pentru dintr-o dacă... Păi, eu nu vreau să vă stânjenez. Gândesc că poate să vă fiu de vreun folos, de vreun ajutor? Nu! Nou? Lui Nichifor, cumva, Da, da, dar... da, că din când se tot nu, cu nu, nu, Hai, hai, băi băi, băi! băi omule, mă, bă, stai, băi! Ce vrei să faci, băi? Nu mă bă, mai întreb, nu vezi? Păi, văd, dar nici că pricep. Uite vita asta, bate-o sau bate din foame, dar nu vrei nici ruptul capului să vie după mine sus pe șură, să mângeniiscaiva fânt. Hei, joia noii! Hai, băi, băi, stai mai omule, stai, băi! Hai! În gurba ta, băi! Stai, băi, băi, băi. Făcut, da, bă, capul, bă, și ce îi vrei să fac? E fânul de sus. Și îl dăm jos, atâta. Da? Nu. nu Dacă-l iei cu grijă, na na na, da, da, da, Na, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, cum da, da, spus, da, da, da, Iaca, mă, pentru un lucru de nimic, era după aceea să îngătui bunătate de vacă, mă! Cu bine, oameni buni! Cu bine! Cu bine! Cu bine! Cu cuvăd eu mare lumea asta și felorite minunățile ei și ciudățeniile. Până la urmă, tot la vorba mea ai să ajungi, mă, băieți. Dorul de casă și de-ai tăi nu e numai o poveste întocmită așa de a un făcător de stihuri e un adevăr. E, dacă stau și mă gândesc cât de cât, tot s-a și putut întâmpla să dei drobul de sare jos de pe horn, dar să cari soarele în casă cu banița. Să-nzvârnul și-l cu țăpoiul și să tragi vaca sus pe șură să mănânci fân, ei, asta le întreși pe toate. Așa ceva nici fi mele nu i-ar fi trecut copii cap. și o când la vremea asta smărândița săraca și mama soară și copchil. Că vreau să-ți întreb ceva. Și anume. Și să însemne când ți se bate ochiul stâns. E. Și să însemne decât că n-ai dormit destul. O fi și așa. De când a plecat barbatul, n-a avem nici nici noapte și trăudim într-una. O fi, maică. Dar știu eu, cred că poate să mai însemni ceva. adică de către. Că se gândește la mine. E. Care să vină? E, că dacă nu ați mâine e. Dacă nu vor Vorbe, fata mea, vorbe e. Hai să vezi, matare Hai să vezi Oricum să de prin casa așa să fie lună când o întoarce Ia <ezi> te uite, te uită Asta le-ntrie și pe măi. tot și tot butugănește acolo. Ce vine să vezi? ce anume? Măi, smărândița aș cu mama sa scutură și spală Eu Nu le-o fi spalat, cred, de când le-o făcut. Și le-o fi venit. Măi, să fii căpătat oare vreun zămi de la Ion? Că s-ar întoarce, oare? Așa de Noi să nu știm? Ei, Nu. suratelor, cum o să treceți una pe lângă alta, trăsură lângă căruțe, pe strămtoarea asta de uliță. Doamne bun! Să o și al din căruți bolnav, Sarmanu! E... Și îl să la vreo doctoroare să se caute, nu? Da, cu cuan! Să ierte și înschida fața e... noastră! Ba, da, aici stai un leneș care nu credem să de părete în lume și de? îl ducem la spunzuratoare, no, no, ca să curețăm satul de un trăndam. Fie tu de el, pe acasă moară saracul, ca un câine fără de leg, mai bine duceți l la moșie la mine. Am acolo un hambar plin cu pozmaj, am mâncat și el și m-a pomenit. Ia auzi, băi, leneșule, ce spune cu coana, ia găbeste ce noroc ai dat. Să-i de din căruță și mulțumește că tu-a scăpat din pacoste. Ce? Ce? Hai, hai, dă răspuns orașa, orașa, că așa mai N-are vreme de stat la vorbă cu tine, Mergi vorba, a? Da, să-ți mai? Ce să zică, cu coanu? O întrebat, închipuiți-vă dacă pozmaji îți Vai, de A. mine și de mine, așa ceva încă n-am auzit Dar el nu poate să se înmoaie? Auzi, băi, lenești Ce? Te să moi pozmaji, orba? Ba Bă, și asta ți pentru pentru aștă de gură. Ați A. auzit ce Degea v-ați a strica orzul pe gâști? Gândiți că un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca să poată face ceva din trânsul? He, dar ai pe cine a, ajuta? A, a nu he, he, lenea-i mare și să mai vorbim! Dacă-i pe așa faceți oameni bun, cum vă va lumina mintea? Mă ne eu! Vii vorbe! Uzzurna ta! Până într-atâta poate să-i pe unii pești în asta de lene. Păi eu, Dumnezeule, când auzăm câteodată așa ceva, ziceam că sunt istorie scolite, deși nu știi și șupupoți, pe ce să. Tiii, tu-i mai umbla mult plin lume mică, mă-i de tău. Păi de? Păi lumea-i mare și oamenilor dinumărate! Ei, așadar să mă întorc mai bine la casa mea <gătări> La femeia mea Că vorba și ea bună, re, duc viața cu ea <gătări> Bă, eu așa zic De cât și rătășește neștire Așa îmi spune și tata Gândul lui al bun he? Aici stai da. Și să știi de la mine <gătări> Un tata, ca tata ca nici nu poate, poate da altfel de gânduri Feciorului lui Câtă-i <gătări> mai vrei. Băi, mai ții ți-a spus eu te uneori? Ești și și baza Nu, nu, nu, nu, nu. că la de este, nu te și nimeni. Băi, un lucru de sămă, măi. Mi-rama, nu te mai minunată, ca și nu mai bine către uliță. și. Dar și și vezi. Não curva. Nem de mãe, nem de mãe. De alto. Ah, vai ver que E aí, Hihihi! <gri> <gri> <gri> dar și ți-am spus eu tot așa. <gri> mai ții E He, câte zici matale, nataliță! tu atunci am zis numai una, dar bună. Așa numit! Când întâmplarea asta ar putea să le fie de folos de deopotrivă și lor, și lui. E dar el ele, ele știi s mai da jos cu cuptiuri măi... s mai deprins cu lucru. Dar și eu o, o înțeles că lumea cum este și că numai cu răbdarea Treci, mare Și ai avut dreaptate, Nataliță Bine că am apucat și zoa de astăzi Măcar acolo, bătrânețe, Să zici și tu ca mine Nataliță, dragă Nataliță, dragă da. Chiar dacă am zis eu În vreo rând altfel De făcut Am făcut numai cum ai voie tu, dragă, Nu șugui Nu, nu, nu, de data asta, nu, Nataliță Atunci e bine Da. Și așa, după și-o rătășit, fără și un încăpătăie pe drumurile lumii, Omul nostru s-a întors la casa lui, la femeia lui, la copiiul din leagă, Că după toate cele cât le-au văzut și au auzit prin străin, O înțeles că nici unde nu-s mai voioase diminețele și mai tihnite însărările Ca pe prispa casei tale lângă tățai tăi. Și când s-o mai arătat și câinii de credință,